Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. A ma délelőtti beszélgetőtárs. Bódi Gergő. Hát isák, kalandok a világban. Mellettem pedig kis György Éva, aki nyilván ismerős lehet, hiszen már kétszer mesélt itt a hátizságban, illetve gondolom a hallgatók közül is már tömegek olvassák a travellina.hu-n. éva bejegyzéseit, hiszen egyfolytában tudósít az utazásokról. Hát alig két hete jött vissza Malajziából, úgyhogy azonnal elkaptam, és ide kényszerítettem a székbe. Ja, adok neked lehetőséget, hogy köszönöm a hallgatóknak, bocsánat, sokat beszélek. Egerős, ja, üdvözlöm a hallgatókat. Azt mondtad, amikor leültünk, hogy nagyon szívesen beszélsz Malajziáról, ugye a félsziget részén jártál, tehát nem borneo nem mentél át, hanem Kuala Lumpur-Szingapur, tehát félszigeti rész, mert hogy kezdő Ázsia utazóknak ez a lehető legjobb utazás. Ez mire vonatkozik? Ez a kezdő Ázsia utazóknak tökéletes hely? Igen, hát arra gondoltam, hogy Ázsiában azért sok, sok nehézség van utazónak, így infrastruktúrálisan meg nyelvi akadályok, meg hogy ugye kúszós, büdös, nehéz utazni. Maláziában ezek közül semmi nincs, szóval Maláziában tényleg, hogyha valaki tud angolul, akkor nagyjából ugyanolyan könnyű utazni, mint hogyha most innen a stúdióval átmennénk Zuglóba, szóval semmivel nem komplikáltabb a dolog. Nagyon-nagyon kiváló az infrastruktúra, mind a buszközlekedés, mind a vonalt, még a belső repülőjáratok is. Én ott úgy utaztam repülővel, mint, mint Peste metróval, mert nagyon-nagyon olcsó Repüljegyel. Hát ilyen 20 eurókért ide repülni. a távol-keleti repülőtársaságoknak nincsen éppen jó híre. Lehet, hogy lehet, hogy éppen Malajziára nem vonatkozik, de azt hiszem a burmai, az indonéziai, a ezek a légitársaságok a világ összes repteréről kivannak Ott Van egy kis fapatos légitársaság, az Erija, és nekik nagyon jó hálózatuk van itt néhány országban és hát végtelen olcsó, szóval tényleg egy 15-20 eurós jegyek vannak, és nagyon-nagyon és jó kis járatok. Hát kapadós szóval nem kap az ember állátást, de, de abszolút megbízhatóan repülnek időben. És akkor ezekkel lehet ugrálni kell helyen kell helyen a Ezekkel menni a szigetekre, meg a nagyvárosok közt, úgyhogy ezzel semmi probléma nincs. Mindenhol nagyon jó a metró. Amit én különösen szerettem, hogy például mindenhol fixdíjas a taxi, és nagyon olcsó, úgyhogy nem kell úgy, szenvedni más városba, hogy megkeresni, melyik az a taxis, amelyik, amelyikkel meg tudsz alkudni, és akkor utána is meg ugye nem tudod, hogy mennyire elbókászik kell veled. Itt, hogyha az ember kiszáll a, a repülőből, vagy akármelyik nagyobb ilyen turista látványosság előtt, vannak ilyen taxidispícserek, akiknek megmondod, hogy hova szeretnél menni, megmondják, hogy ez mennyibe kerül, ott nekik helyben kifizeted a díjat, ők oda hívnak egy kocsit, és akkor elvisznek. És hát ez is nagyon. Hát nagyon... a taxis már nem bonyolít nem. Ő már semmi nem bonyolít, úgyhogy és, és hát nagyon, nagyon megfizethető ez is. Hát gondolom egyébként elsősorban biztonsági okokból találhatták ezt ki. Nem, igen. Tehát hogy a taxis nem érdemes kifosztani, vagy megtámadni, hiszen nincsen áll a készpénz. Viszont ez akkor pontosan tudod a dispéter állomása, vagy mennyi az anyja? Igen, igen. Úgyhogy hát a közlekedés nagyon egyszerű, akkor nagyon biztonságos, nem nagyon lehet, hallani itt ilyen lopásokra merről teljesen jó a közbiztonság. Mind Malátyában, mind Szingapurban gyakorlatilag mindenki beszél angolul, úgyhogy ilyen nyelvi problémák sincsenek. Nagyon, a szállások is nagyon megfizethetőek, gyakorlatilag minden pénzszászának megfelelően van szállás, és a, a nagyon olcsó szállások azért nem olyan lepattantak, mint Ázsa többi részén, hanem, hanem egy, egy tisztességes, tiszta fürdőszobás, ágyas szobát, mondjuk egy négy forintért már mindenhol eltalál. Hát ez annyi, mint itthon egy panzió. Úgyhogy... Egy a... semmivel nem drágább. Úgyhogy nagyon... Na várjál, ha már behoztad ezt a szállodát, én lestem a blogodról néhány mondatot, és találtam így ilyet, hogy nem ez az első utam, ahol kerülöm a középszerűt. Inkább lakom napokig közös fürdőszobás olcsó motelokban, és eszem pár száz forintos utcai kajákat, különösen mert azok is isteniek, de egyszer-egyszer kipróbálok valami felső kategóriás szállást és éttermet, amelyek maradandó élményt nyújtanak. És akkor itt jön egy hosszabb leírás, egy maradandó élmény nyújtó felső kategóriás szállásról. Erről mesélj egy kicsit, mert a blogodon vagy három oldalon keresztül uh, legendákat festesz erről a bizonyos szállodáról. Igen, van egy ázsiai központú szállodalánc, a Sangrila, amelynek Európában is vannak szállodái, de alapvetően azért Ázsiában működnek, és hát uh, ők erre vannak kiegyezve, hogy ők így a luxus ne továbbja, és hát én minden, mindig szerettem volna kipróbálni egy ilyen szállodában lakni. De Európában ez. Ez azért elég megfizethetetlen. Például Párizsban egy egy az 800 euró, ugyanebben Ezt a... A az 240 ezer forint. Igen, ennek a szállodának Ez viszont Kuala Lumpurban ugyanezt az, a szíma, ugyanezt az ellátást megkaphatjuk mondjuk 20 ezer forintért. Szóval nem, ugye nem ugyanarról beszélünk. És... És hát tényleg ilyen ötcsillagos, és, amit, amit el tudsz képzelni. És hát én úgy voltam vele, hogy a többi városban tényleg olyan kis egyszerű panziókban, meg vendégeházakban laktam, hogy sokszor ugye volt a fürdőszoba, de mindenhol ugye, azok is nagyon tiszták és korrekták voltak, de Kualumpulban akkor elmentem, és, és kipróbáltam, hogy így, milyen ugye, így. Ugye, <laughs> így egy magyar asszony. Igen, hát végül is direktör, így tízad az ember ezt mint, mint máshol. És én mondjuk világéletem, hogy írt az ilyen nagy szállodáktól, az, hogy próbálok egy ilyen kisebb családias hangulatú panziókba menni, de itt, itt meg tudták oldani a szállodában is, hogy végtelenül személyes volt a kiszolgálás, és tényleg rendkívül kedvesek voltak. De mondjuk valószínűleg ebbe azért az is benne van, hogy Ázsia az, szóval hogy gyárilag így alapból sokkal kedvesebbek az emberek. De ezt éreztük egyébként minden helyen, ahol eddig voltál Ázsiában? Igen, igen, hát, tehát gyakorlatilag ezt mindenhol érzem így Európán kívül valószínűleg szóva, hogy minél minél szegényebb, meg minél elmaradtabb abinül az ember, mondjuk maláját nem nevezném szegének, de e, szóval sokkal más az embereknek az egymáshoz való viszonya, hogy szóval nem ütik vágják egymással hol ennyire mint nálunk, hanem sokkal kedvesebbek egymáshoz, sok jobban odafigyelnek egymásra. De amikor azt mondod, hogy malajzia nem szegény, akkor a vidékre is érted? Mert egy csomó ázsiai országról beszéltünk itt már a hátizsákban és mindig kiderült, hogy hát a főváros meg a főváros környéköt a turistáknak persze vannak látványosságok, szép terek, na de hát buszazzál el 200 kilométert a fővárostól, és a mély szegénység. Nem, én nem találkoztam ilyen mély szegénységgel, és ami nekem így egyedülálló volt, hogy Maláziában, azt szóval a sok azzai országban jártam, de itt például ez az egyetlen ország, ahol így, nincsenek elkerülve a turisták és a helyiek. De ugyanabban az étteremben érkeznek a turisták és a. A külföldi turisták és a belföldi vendégek ugyanazokban a panziókban laknak a belföldi turisták és a külföldi turisták, szóval hogy annyira megfizethető a, a belföldieknek is ugyanaz a, az, az árszínvonal, mint nekünk. Szóval így nincs, nincs az, mint mondjuk tájföldön, hogy külön étermek vannak a külföldieknek, ahogy másképp főznek meg. Uh, ugye más árszínvonalon dolgoznak. Uh, mondjuk ebben az is benne van, hogy itt nagyon, nagyon megbízhatóak az utcai kezdték is, úgyhogy itt nyugodtan lehet nagyon olcsó, nagyon biztonságosan enni, és ugye ez az árszínvonal megfizethető a beföldieknek, szóval nincs nincsenek ezek a dolgok. At láthatóan nagy rendelke turizmus, van Absolut, a Igen. Nagyon utaznak, és egyébként érdekes, hogy nagyon erős a gasztroturizmus, úgyhogy ezzel nálam nagyon rokonnerek találtak, hogy én is képes vagyok itt több száz kilométert vezetni egy, egy jó vacsoráért. Hát és aki ők, a webkamerán abszult... néz minket, látja, hogy Éva, hát úgy 42, de az is 40 kiló, és állítja magáról, hogy haspók, és fölzabál egy teljes büféhoz, ami számomra elég elképzelhetetlen. <síns> úgyhogy hát nagyon, a konyha is nagyon jó, um, még így a könnyűséghez elmondanám, hogy itt nincsenek ilyen horrorisztikus vécék, úgyhogy ez is fontos, mert sok utaz úgy ettől tart, hogy, hogy milyen állapotok vannak. Tényleg nagyon tiszta és, és biztonságos az egész, hogy És nagyon sokféle látnivaló van, szó szóval ez is arra mutat, hogy nincsenek igazán ilyen világszínvonalú látnivalók, mondjuk nincs olyan, mint Kambodzsában, Angkor, vagy, vagy a Nagy de... De el lehet menni strandról, meg lehet nézni régi városokat, és van egy remek dzsungeljük, úgyhogy gyakorlatilag mindent ki lehet próbálni. Ha szóval várjál, akkor még mielőtt elátnivalókra uh -huh. rátérnénk, amit kezdő Ázsia utazók is megnézhetnek vissza egy kicsit a gasztroturizmusra. <gül> Tehát akkor hol lettél, mit ettél, mi volt a legjobb? Hát az értkezésnél az a, az, az érdekes, hogy nincsenek középszerű helyek. Most ezt úgy jöttem, hogy így árban sem, meg, meg színvonalban sem. Hát, szóval mindegyik nagyon jó színvonal, amit, ahol én ettem. És hát kétféle helyen lehet tenni. Vannak a, a kifejezetten ilyen drága helyek, mint ezek a szállodáknak a mondjuk az ilyen ebédbüfé. Most a drága, az, az úgy értem, hogy mondjuk az is egy, hogyha végeszel egy büféasztalt, amely ugye a Osztrigától az égvilág ameddig el tud képzelni, minden van, mondjuk az egy 5000 forint. Szóval ez az, ami ott így nagyon drágának számít. Ez a... Azokban a van, vannak, amelyek még az ilyen gyarmati időben maradtak föl, ilyen nagyon patinás régi szállodák, és ott vannak ilyen nagyon jó kis büfélbédek. Úgyhogy ezek a, az elegáns drága dolgok, és akkor ezen kívül pedig vannak az utcai árusok. Úgyhogy egyébként úgy nem nagyon vannak más szípusói termek, úgyhogy mindenki majdnem ezeknél az utcai árusoknál értkezik. Ennek nagyon nagy hagyománya van ott Maláziában, és régen tényleg csak az utcán voltak ilyen kis kocsikatoló. Járusok. Őket viszont így megpróbálják beterelni ilyen futkortokba, szóval olyan, olyan parkokba, ahol így van 30 mondjuk ilyen utcajáros, de azért megmaradtak még a, az utcán is a kis kocsi. Érdekesek, hogy így hogy nem a séfek híresek, mint mondjuk nálunk tudod, hogy melyik séf melyik igen, érteremben igen. van, hanem megvan, hogy az a kocsi, azon az utcas áll, mint tudom én, 30 éve, úgyhogy ők így a, a helyszínre mennek. Szóval úgy, úgy ismertek Csak a... lehet, hogy a kocsi mögött már a tizedik vagy húszadik ember abszolút. áll. Aha. És annak a kocsinak, minden kocsinak így megvan a maga specialitása, hogy ő, ő most milyen vist vagy milyen tésztaételt készít, és akkor oda zarándokolnak az emberek. Szóval annak tehez így a híre, hogy, hogy mit főznek. És akkor ezekben a food -kortok, -kortokban igen mm -hmm. szépen angolul, tehát ilyen ételparkokban, ahogy mondtad, minden kocsinak megvan a saját specialitása? Igen, igen, ott ilyen kis alakítottak ki nekik, és nem adnak ki egy ö... szóval egyfajta egy ételre csak egy licenzt adnak ki, szóval nem lehet találkozni, hogy ugyanaz az, ugyanaz az étel három különböző árusnál van, Nem szeretnék azt elérni, hogy minél változatosabb legyen a kínálat, és ezért minden árus mást árul. Hát. Ö... Úgyhogy nagyon érdekes, hogy tényleg az ember körbe megy, és akkor végig tudja nézni az ezt a specialitást ami még így a kajáról így el kell mondani, hogy, hogy ugye sok városban van ilyen, hogy vannak indiai értkezték, meg kínai étkezték meg ilyen olyan, amolyan így, így, mint a Londonban, meg New Yorkban is rengeteg Igen, konyha Igen. van. Ez valányzában annyiban más, hogy itt nem, nem úgy van, hogy van külön indiai és kínai, hanem ezeknek ilyen mindenféle ötvezete van, mert ugye együtt élnek ezer éve, és nagyon hatott egymásra a konyha. És vannak olyan konyhák, például van ez a nyonya konyha, ami így öt teljesen egyesítő, mondjuk így a maláj fűszereket a kínai elkészítési módokkal, vagy éppen fordítva. Szóval ebből ilyen egészen egyedülálló dolgok sülnek ki. Úgyhogy Úgy, mi is tudom, a... hogy honnan hallottam ilyet talán San francisco -ból? vagy valaki mesélte valami ismerősöm, hogy találkozott már ilyennel, de valahol egészen másik részén a világnak, hogy így vegyítenek két-három nyilván egy ilyen... Euh, multikulturális városban megtörténik, vagy so multikulturális helyen. helyen. Itt Európában még nem is hallottunk a fúziós konyháról, amikor ezt már ott évtizedekkel, meg évszázadok előtt feltalálták. Szóval a kínai férfi, általában kínából férfiak jöttek át Malájziába, és akkor ők elvettek Malány asszonyokat, és ezekből a házasságokból alakult ki ez a, ez a fajta ilyen hát hívjuk modern szóval fúziós konyhának. És akkor azt mondom, hogy a helyiek is inkább az utcán épkeznek. Igen, igen. Nem is nagyon éri meg otthon főzni, mert, mert most egy jó nagy tészta étel, vagy, vagy rizsas mondjuk ha 200 forint, akkor sokat mondok. És ez szóval tényleg rendkívül változatos, nagyon jó színvonalú, rengeteg fűszert használnak, úgyhogy miért ugye az ember ezt így beszerezni. Érköztem egyébként valami különleges fűszerrel? Hát a. Hát érdekes gyümölcsöket ettem, például kipróbáltam a duriánt, ami legendásan büdös a, a gyümölcs. De olyan szinten büdös, hogy a, a legtöbb szállodában meg repülőtereken is ki van írva, hogy duriánt azt nem szabad bevinni. Tényleg? <laughs> és igen, igen, tényleg borzasztó látható szaga van, de hát ehető mondjuk én nem voltam odaigérte. Ettem bicsit. Uh, és hát van egy, uh, van egy ilyen fűszörük ez a belakán, amivel, ami olyan, mint mondjuk a kínaiak, mert a szójaszóz, hogy állandóan használják. És ez pedig ilyen szárított hal, sóval összedarálva. És uh, hát azért ennek is elég átható szaga van, de ez így hozzá kell szokni, de, de nagyon finom. Na, miután a nyártermelését mindenkinek beindítottuk, kap minden hallgató lehetőséget, gyorsan valamit a szájába tömjön, vagy így egy pohár narancslevet, és egy perc múlva folytatjuk. Sabadáv. Elveszünk a részletekben. Minden hétköznap 18 órától itt a klubrádióban. Szerkesztőműsorvezető: Rangos Katalin. Reklám. Klubrádió tények, vélemények. Nekünk persze a hallgatók véleménye a legfontosabb. A Hatszóljon Egyesület rendezvényén azt kérdeztük többektől, miért éppen a Club Rádiót hallgatják. Szerintem minden ember szinte érdekel és leköti, és van értelme hallgat, és a Ez a rendkívül névosnak találom én, az egész Club Rádiónak van műsorát. Én nem is tudom, hogy mi lenne, ha nem lenne a Club Rádió. Nem, nem, nem tudnék semmit hallgatni, mert se kapcsolnám a rádiók. fölösleges meg a rádió. Hatszólyon. Egyesület a Klubrádióért. A támogatási lehetőségekről mindent megtalál a honlapon. www.clubradio.hu Vagy hívja a 061-437-67-49-es telefonszámot. Minél többen vagyunk, annál tovább szólunk. Klubrádió. Tények, vélemények. Reklám hangzott el. Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. A ma beszélgetőtárs. Bódi Gergő és Kisgyörgy Éva, malájziai kalauzunk. Azzal kezdtük, hogy kezdő-ázsia utazóknak tökéletes malájzia. Most már tudjuk, hogy gasztro szempontból, vagy gaszonomiai szempontból miért kell oda utazni. Mit lát a kezdő-ázsiai utazó malájziában, amiért a érdemes menni? Um... Nagyon szép strandjai vannak Maleziának, mind a keleti, mind a nyugati parton. A, a keleti part igazán a szebb, ami ilyen klasszikus, ilyen tiszta, ilyen képes lapokra illő, de a nyugati part megfizethetőbb, úgyhogy azon a, azon a részen voltam, és hát több, több sziget van, ahol vagy át lehet kompal, megrepülővel, meg mindenféle úton menni. Én Lánkávi szigetén voltam, és, és hát nagyon azzal kezdtem az utazást, egy ilyen háromnapos. Pihenéssel így a tengerparton, úgyhogy az nagyon. Nagyon kellemes volt, és hát innen Georgetownban repültem. Na most itt a, a Maláziának a félsziget részen egy világörökség van, ami Georgetown és Melaka, ez két régi város, és őket így együtt listáz a UNESCO, de hát nagyon eltérnek. Georgetownban inkább az angolok gyarmatépítészetnek vannak nyomai, így városháza, templom, mindenféle ilyen épületek, Melakában pedig inkább a hollandok és a portugálok, vannak épületei, és valahogy egész más irányt vett a két város, mert George Samba gyönyörűen megőrizték ezeket, hogy felították, de úgy nagyon nem változtatták meg a város látképét, úgyhogy ott tényleg úgy láthatja az ember a régi óvárost, ahogy az, ahogy az volt. Melakában sajnos elindultak egy ilyen végtelen gicses irányba, Ők abból indultak, hogy mit szeretnének látni a turisták, és mm. a elkezdtek ilyen fejlesztéseket uh, csinálni. Például ott van egy folyó, és akkor felejtottak rajta egy vízimalmot, amely azért érdekes, mert az életben soha nem volt vízimalom, és akkor csak úgy voltak, mert hogy ide jön majd az Amerika és akkor biztos milyen romantikus egy lehet, vízimalmot uh, látni, uh. és akkor ezért építettek egy vízimalmot. Úgyhogy szerintem a Jumászka az, az rá fog koppintan a körmükre, hogyha eddig nem tette meg, mert nem erről szól a világörösségek megőrzése. Úgyhogy... Én melakában azért annyira elméreztem jól magam, mert tényleg elmentek egy kicsit ilyen Disneylandes irányba a dolog, de Georgetown az, az tényleg fantasztikus. Ott a, szerintem a kínai negyed, az, az kínaibb Kínán vagy szóval Én jártam Kínába, de ennyire kínai negyed, így nem lehet látni, mint, mint Georgetownban, mert ott sokkal jobban uh -huh. a felhőkarcok már átvették a szerepet. Itt pedig még, még egy egész városrészben vannak ilyen tradicionális, egyemeletes kis házak, mint hogy ezek régen voltak. Úgyhogy nekem, nekem Georgetown ez nagyon bejött. Van ott egy, egy régi panzió, ez a chang panzió, ami egy, egy nagyon gazdag kínai kereskedőnek volt az otthon, még a 1880-as években. És, és most hát egy, egy ideig mindenféle bérlők laktak ott, aztán elindult egy hanyatlásnak, de nemrég felítozták, és most egy ilyen meglehetősen drága, egy kis butikhotelként Működik, de hogyha az ember nem ott lakik, mert nem akarja megfizetni, vagy, vagy egyszerűen nem kap szobát, mert mindig tele van, akkor is így naponta kétszer be lehet menni meglátogatni. És ez azért nagyon érdekes, mert az egész épület így, így 100%-ig a fengsúi mintájára, vagy fengsúi elveit figyelembe véve épült. Így, és egy idegenvezetés keretében elmondják, hogy mindig uh -huh. ezek a fengsúlyelvek, elvek, és így meg tudják mutatni így élőben ezen az épületen, úgyhogy ez... Ez elég különleges. Szóval, akkor strandok, gyarmati városok, mi az, ami, miért még ajánlod Malajziát? Uh, hát van egy, van elég sok nemzeti park, ezek közül a legismertebb vagy a legnagyobb a Tamán Negara. Uh, ez egy millió uh, éves őserdő, úgyhogy ez azért érdekes, mert ez, a, ez az egyik legvégebbi őserdő, még nem volt uh, ilyen jégkorszak, meg nem voltak vulkánok, meg nem volt uh, nem voltak olyan ilyen természeti katastrofák, amik ezt tönkretették volna, úgyhogy teljesen eredeti állapotban láthatja meg az ember. Meg lehet úgy, hát általában a lumpúrból mennek ide az emberekbe, lehet fizetni egy kis minél csoportos kirándulásokra, de én egyedül mentem, és azzal sem volt semmi nehézség. Egyébként tényleg így ma lehet hogy mondtam, így végtelenül egyszerű mindent így elintézni, utazni. El kellett menni egy be az ország belsőbb egy városba, meg egy 3-4 órás buszút, és akkor vannak még egy 3-1,5 óra hajóval. Az írtad a, erről az egyedül utazásrait, teszem, mint ha blogodon lenne egy iledzés, hogy nagyon csodálkoztak, és kérdezgettek hogy miért útán egyedül. Igen, valahogy itt ez ez állandóan ilyen csodálkozást váltott ki. De egyébként már ez mindig. És sajnáltak azt gondolták, hogy mindjárt de... Hát mindig megkérdezték, hogy de tényleg nincs nincsen nincs semmi rokonom, megismerősem, aki eljött volna velem, és akkor hát mondtam, hogy de de úgy mindig vannak jelentkezük, akik szeretnének jönni, de én meg ugye jobban szeretek egyedül menni. De azt hiszem ezért túl, túl Uh, egyébként van egyszerűen a hogy mindig mindenki megkérdezi, hogy honnan jöttél. Tehát tényleg leülsz a buszra, és akkor gyakorlatilag az összes utas kikérdez, hogy, hogy honnan jöttél, mit csinálsz, miért egy útazó, hol jártál, hova mész még, mit hogy tetszik az ország, szóval ők el nagyon csodálkozom, az mert az... azt gondolom, hogy egy olyan országba fogadnak jobban, ahol nem szoktak hozzá a turistákhoz, de Malajziában nyilván hozzá szoktak. Nem tudom, ez így miért alakult ki, de egyébként az érdekes volt, hogy amikor, pont amikor a, a, az esőerdőbe mentem, akkor egy ilyen kis hajóval mentünk, egy ilyen kis és hát rajtam kívül volt egy cseh család, egy ilyen összös cseh család, volt egy, egy fiatal amerikai páros, és még volt egy úriember, és hát ő is mint a legtöbb malá, ugye ezzel kezdte, hogy na honnan jöttem, és akkor mondtam neki is Magyarországról, és úgy gondoltam magam, hogy e volt, úgyse tudod, mindegy. És akkor mondta, hogy hát akkor akár beszélhetnénk magyarul is. Gyula vagyok. Úgy, hogy ez elbeszélgetünk Gyulával. Kiderül hogy mindig mindenki magyar, mindenhol, és az egész világ tele van magyarokkal. És hát Dorstenben is előfordult, ez is aranyos volt, hogy hát a weblapomnak van a Facebookon is ugye oldala, és akkor így minden nap. Ugye a weblapot nem frissítettem, azt csak így itthon szoktam, de a Facebook-ra raktam fel fotókat. És akkor egyszer fölraktam egy képet Gyorstámból, hogy na hát itt vagyok a piacon. És, és akkor egy komment előbb egyszer csak írt hogy egy kávét. Nem nagyon tudtam mire vélni, hogy mire gondol. És akkor megnéztem, és ott hát kiderült, hogy ott él És akkor írtam, hogy hát jó este, akkor hogy leírtam, hogy hol lakom, és tényleg oda a... Na, Akkor egyből lett egy helyi idegen Úgyhogy őt. teljesen jól jártam, mert, mert megjött, és akkor megkérdeztem, hogy mit, nem, mit láttam már aznap, amit nem láttam, és akkor kicsit körbevitt a, a városba, és hogy bel is futottunk egy, egy nagy indiai ünnepségbe, itt, emiatt, hogy így, úgyhogy nem otthon ültem este szállodában, hanem részt egy ilyen felvonuláson. És eszembe az emberekről, meg az indiai ünnepségről, hogy azért, te már sok ázsiai országban jártál, mennyiben más a, a maláj lakosság, vagy a, az itt élő etnik? mennyire különbözik a többi országétól? Hát így habitusban, nem szól ugyanúgy nagyon euh, kedves emberek. Mondjuk azt, hogy így nagyon változatosak, már vannak a malájuk, indiaiak, kínaiak, sok európai... Euh, ebben eléggé hasonlít a Maláj és Szingapur. Mondjuk Szingapurban sokkal több a kínai, kevesebb a maláj, de ez ugye mind a két országra jellemző ez az etnikai vegyülés. És, és hát, hát nem csak a, a konyhában okoz jó dolgokat, hogy ők így ilyen sokféleképpen vannak, hanem így a kultúrában, meg építészetben, meg nem téren hatnak egymásra. Meg például az is, hogy ugye sok nemzetnek sok ünnepe van, úgyhogy ha az ember ott utazik, akkor előbb-utóbb belefújt <gül> a ünnepségbe, és azok ugye mindig a legjobb dolgok, mikor a, az ember lát egy ilyen helyi fesztivált. Európai szemnek egyébként egy maláj arc az megkülönböztethető egy hát most kambodzsaitól, vagy tájfölditől, vagy indonéz arctól? Én nem tudom megkönböztetni. Én, szóval, én nem szoktam valahogy ilyen szemmel nézni, szóval nem nem is, nem is tudom. Nem, csak kíváncsi voltam, mert biztos nagyon nehéz, de hát, ha van valami olyan testi vonású, mm. laposabb barc, kisebb bor, magasabb, Hát hogy lehet, hogy más én. meg tudná, csak valahogy én biztos nem ilyen szemmel nézem, vagy én nem tudom, nekem úgy egyformák. Na is még hogy végigérünk az összes látnivalón, hogy igazán kedvet csináljuk. Tehát gyarmati városok, strandok, nemzetiparkok, eső esőerdő. És hát ha valaki ilyen modernebb látnivalókra gyúr, akkor, akkor ugye ott van Kuala Lumpur. Uh, annak a leghideszebb látnivalója Petrolász tornyok, amely, amik még így 2004-ig a legmagasabb tornyok voltak, de most már, most ha jól tudom, már csak a 13. helyen vannak, mert azóta annyi magasabb épült. Igen. De ezzel együtt, akik Kualumpur bútatnak, mindenki így a Petronasztornyokra gyúr, hogy oda feljusson, ami egyébként nem könnyű, mert hát reggel nyolc kornyi de ahhoz, hogy az embernek esély legyen, így hatkor oda kellene menni És hát én nem vagyok ez a sorban állós fajta, úgyhogy én végül azt csináltam, hogy a Kualumpur toronyhoz mentem. Én nem is értem, hogy miért mindenki a Petronasztoronyokba megy, mert mert a Kuala az magasabb, és hogyha oda megy fel az ember, akkor rá lehet látni a Petronasztornyokra, úgyhogy sokkal érdekesebb. És hát a sorhoz három emberből állt, amikor odaértem, úgyhogy ez így sokkal egyszerűbb volt, nem kellett Na, akkor ez egy Sokkal jobb, és hát ugye van szingapúr, ahol aztán felhőkarcolóból, meg modern épületből az tényleg ezer van, a Singapur az, az teljesen más, ott, ott, ott egyébként ez az olcsóság nem érvényes, úgyhogy ott minden háromszor legalább olyan drága, mint Egyébként érdekes, hogy például megnéz az ember a repülőjegyárakat, vagy a buszjegyárakat, akkor tök ugyanannyiba kerül, csak a ringgitet 75, a maláj ringgitet 75-tel kell szorozni a dollárnak 185-tel, de hogy, hogy ugyanaz az ár van, csak teljesen más. Juh, ja, tehát érhet meglepetés, amikor azt igen. gondolsz, hogy át csak 80 ringit a busz, igen. és egyáltalán Így, hogy, ö, nem hogy Úgyhogy ezt nem is értettem, de tényleg úgy mit tudom én, igen, nyolc van, csak mással kell szorozni, úgyhogy, úgyhogy érdemesebb mindegyik érdemesebb Maláziába megvenni, meg Maláziából repülni mindenhova, mert hát, tényleg innasság, De egy nagyságrendekkel olcsóbb. Lehet Szingapurban, meg ugye az érdekes, hogy, hogy mennyire modern ott, ott ilyen elképesztő épületek vannak a színház, meg a múzeum, meg... meg Hát ott is meg főleg ilyen bevásárló... Akkor a vannak, hogy, hogy így lehetetlen belőle kitalálni, szóval nekem volt, hogy mondjuk oda érkeztem meg Metróval, és ez egy fél óra volt, mire kikeveredtem az épületből, mert így vízesések meg. volt olyan bevásárlóközpont, központ, egy komplett kis folyó volt, amin hajókázni lehetett. Úgyhogy én egészen döbbenetesen modern. Hát ugye egy kicsit más irányt vettek, mert egy ilyen szabad kikötőnek indultak, és. És hát most ilyen végtelenül fejlett pénzügyi központ, meg kikötő, meg kaszinó központ, meg kőolajfinomító, meg ezer dologban benne van, úgyhogy ilyen tehát rendkívül sok millió most van. Meg... Na, nekem szerencsém volt, mert ott vannak barátaim, és akkor ott tudtam aludni náluk, mert ott azért elég húzos lett volna a szállást következetni Szingapurban. És akkor hol vannak még a föld városközpontok, mert hogy pont múlt héten olvastam, hogy Mexikóban már ilyeneket terveznek föld bevásárlóközpontokat, meg városokat. Kisgyrgyé vakalózolt ma minket Malajziába, ez volt május 29-én a keddi ötörös, én jövő héten is itt leszek, tartsanak velem, holnap pedig a padödő, és köszönöm szépen Pataki Gábornak, Tímáráginak, Bálintyuditnak, Rózsegyi Gábornak, akik mögöttem álltak, támogattak, segítettek, Sálaisnek nem egy nyári táborban üdültek és napoztak. Jövő héten ugyanekkor ugyanígy, szép napot önöknek köszönöm.